Джулія Квін Бріджертони. Книга третя. Пропозиція джентльмена. Частина друга. Розділ дев'ятий. Існує думка, що найгірші хворі – це лікарі. Проте авторка цих рядків вважає, що з будь-якого чоловіка виходить нікчем не хворий. Щоб хворіти, потрібно мати пекельне терпіння. А який чоловік ним володіє? Світські новини від Ладі Уіселдаун, 2 травня 1817 року. Перше, що зробила Софія наступного ранку, це скрикнула. Вона заснула прямо на стільці з жорсткою спинкою, який стояв біля ліжка Бенедикта, незручно скрючившись. Спочатку вона не спала, прислухаючись до кожного шереху. Але після того, як цілу годину стояла благодатна тиша, із ліжка, де лежав Бенедикт, не долинало жодного звуку, Софі поринула в глибокий сон, від якого мала прокинутися цілком відпочилою і з радісною усмішкою на губах. Може, саме тому, коли вона розплющила очі і побачила двох незнайомих людей, що пильно дивилися на неї, вона так злякалася, що їй знадобилося цілих п'ять хвилин, щоб заспокоїти серце, яке шалено билося. «Хто ви такі?» Мимоволі вирвалося в неї, перш ніж вона зрозуміла, що це, мабуть, містер і місіс Крептрі, чоловік і дружина, які підтримують лад у моєму котеджі. Це ви хто така? суворо запитав чоловік. Я Софі Бекет, поспішно промовила Софія. Я. Вона невпевнено тицьнула пальцем у Бенедикта. Він. Та не кажіть же, не тягніть. Дайте їй спокій, долинуло з ліжка, де лежав Бенедикт. Усі троє повернули голови у його бік. «Ви прокинулися!» – вигукнула Софі. «Краще б я цього не робив!» – промимрив він. «Горло горить вогнем!» «Може, вам ще принести води?» – дбайливо запитала Софі. Бенедикт похитав головою. «Чаю, будь ласка!» «Зараз принесу!» – Софі миттю схопилася. «Я принесу!» – рішуче заявила місіс Крептрі. «Вам допомогти?» – несміливо поцікавилася Софі. У присутності цієї пари вона почувала себе років на десять молодшою. Обидва були кремезні і на вигляд досить рішучі. Відчувалося, що вони із тих людей, які не терплять жодних заперечень. Місіс Крептрі похитала головою. «Гарна була б з мене господиня, якби я не вміла заварити чай», – Софі замовкла. Вона не розуміла, сердиться на неї Місіс Крептрі чи жартує. «Я зовсім не хотіла». Почала вона, але місіс Крептрі відмахнулася. Принести і вам філіжанку? Ну що ви, вигукнула Софі, ви не повинні мені подавати, я проста. Принесіть їй чашку, перебив Бенедикт. Але помовчіть, буркнув він, погрозивши Софі пальцем. І звернувся до місіс Крептрі з посмішкою, яка могла б розтопити лід. Чи не будете ви такі люб'язні поставити на тацю чашку і для міс Бекет? «Звичайно, містере Бріджертоне», – відповіла вона, – «але дозвольте вам сказати, ви можете говорити все, що ви хочете, але коли повернетесь із чаєм», – пообіцяв Бенедикт. Місіс Крептрі суворо глянула на нього. «І дозвольте вам помітити, що мені є що сказати. Я в цьому не маю сумніву». Бенедикт, Софії, і містер Крептрі мовчки чекали, поки місіс Крептрі вийде з кімнати, а коли вона опинилася на такій відстані, що не змогла б їх почути, містер Крептрі, пирхнувши, заявив «Ну, тепер тримайтеся, містера Бріджертоне!» Бенедикт посміхнувся. Містер Крептрі повернувся до Софії і пояснив «Коли місіс Крептрі каже, що їй є що сказати, їй справді є що сказати. А коли їй є що сказати, вона висловлюється дуже енергійно. На щастя, сухо зауважив Бенедикт, ми будемо зайняті чаєм. У животі Софі голосно заборчало. І, продовжував Бенедикт, кинувши на неї глузливий погляд, наскільки я знаю місіс Крептрі гарним сніданком. Містер Крептрі кивнув. Він уже готовий, містера Бріджертоне. Ми побачили ваших коней на стайні. Коли повернулися сьогодні вранці від дочки, і місіс Крептрі відразу ж взялася за сніданок. Вона знає, як ви любите яйця, які несуть ваші кури. Бенедикт, повернувшись до Софі, змовницьки посміхнувся. «Люблю яйця!» У животі в неї знову забурчало. «Хоча ми не знали, що вас двоє», – зауважив містер Крептрі. Бенедикт хмикнув, і одразу ж обличчя його спотворила гримаса болю. «Думаю, місіс Крептрі все одно наготувала стільки їжі, що вистачить на цілу армію. У неї не було часу, щоб приготувати такий сніданок, який годиться, з м'ясним пирогом і рибою» сказав містер Крептрі, але яєчня з беконом і шинка, і тости неодмінно будуть. Бурчання у животі у Софі стало ще сильнішим. Вона притиснула руку до живота, щойно придушивши бажання прошепотіти та тихішати. «Вам слід було сказати, що ви приїдете», – далі містер Крептрі, погрозивши Бенедиктові пальцем. «Ми не поїхали б у гості. Я вирішив у останню хвилину», – відповів Бенедикт. «Вечір, на який я потрапив, виявився огидним, і я вирішив поїхати». «А вона звідки взялася?» – спитав містер Крептрі, тицнувши пальцем у Софі. «Вона теж була на вечорі». «Я не була на вечорі», – поправила його Софі, – «а в тому будинку, де влаштовували вечір». Містер Крептрі підозріливо глянув на неї. «А яка різниця?» «Різниця в тому, що я не була серед гостей, а прислужувала їм». «Ви служниця?» – Софі кивнула. Саме це я й намагаюся сказати вам. Ви зовсім не схожі на служницю. Містер Крептрі повернувся до Бенедикта. Як ви вважаєте, вона схожа на служницю? Бенедикт безпорадно знизав плечима. Не знаю, на що вона схожа. Софі сердито насупилась. Якщо це й не образа, то вже принаймні не комплімент. Якщо вона чиясь служниця, не відставав містер Крептрі, то що вона тут робить? «Може, зачекаємо із поясненнями до повернення місіс Крептрі?» – запропонував Бенедикт. «Оскільки вона, напевно, захоче поставити ті самі питання, що й ви». Поглянувши на нього, містер Крептрі змургнув, потім кивнув і повернувся до Софі. «А чому ви так одягнені?» Тільки зараз Софі з жахом згадала, що вона в чоловічому одязі, який їй настільки великий, що штани раз-позраз із неї валилися». «Мій одяг наскрізь промоклий. Ми потрапили під зливу», – пояснила вона. Містер Крептрій розумно кивнув. «Так, вчора була справжня буря. Тому ми й залишилися ночувати у нашої доньки. А взагалі ми збиралися повернутися додому». Бенедикт і Софі мовчки кивнули. «Вона живе неподалік», – вів далі містер Крептрій. «На другому кінці села». Він глянув на Бенедикта. Той негайно кивнув головою». У неї народилася ще одна дитина, додав він, дівчинка. «Вітаю!» – сказав Бенедикт. І по його обличчю Софі зрозуміла, це непроста люб'язність. Він справді радий за дочку містера Крептрі. У цей момент сходами прогуркотіли кроки. Це місіс Крептрі поверталася зі сніданком. «Я можу допомогти!» – заметушилась Софі і, підскочивши, рушила до дверей. «Прислуга вона і є прислуга!» глибокодумно промовив містер Крептрі. Бенедиктові здалося, що по обличчю Софі промайнула тінь, проте він не був у цьому впевнений. Через секунду в кімнату війшла місіс Крептрі, несучи на підносі чудовий чайний сервіз. «А де Софі?» – спитав Бенедикт. «Я послала її вниз за рештою», – відповіла місіс Крептрі. «Вона має повернутися з хвилини на хвилину. Прекрасна дівчина!» – діловито додала вона але їй потрібен ремінь для штанів, які ви їй позичили. Уявивши собі покоївку Софії, у якої штани повільно сповзають по ногах до щиколотків, Бенедикт відчув, як у нього перехопило подих. О, Господи, та він же її хоче! Вихором промайнуло в голові. Він здивовано охнув і зараз же схопився за горло. Після болісного кашлю, що надавав йому спокою всю ніч, горло обпалило, як вогнем. «Потрібно дати вам мою настоянку», – сказала місіс Крептрі. Бенедикт несамовито захитав головою. Після настоянки, яку вона давала йому останнє, його нудило цілих три години. «І не думайте мені заперечувати», – попередила місіс Крептрі. «Не те погано буде», – додав містер Крептрі. «Я впевнений, відчаю мені буде набагато легше», – поспішно промовив Бенедикт. Але місіс Крептрі вже не звертала на нього уваги. Заклопотана іншими проблемами. «Де це дівчисько?» – пробурмотіла вона, знову прямуючи до дверей. Софії, Софі!», Софі – закричала вона, відчинивши їх. «Якщо ви зможете умовити її не напихати мене настоянкою, отримайте п'ятірку, банкнота в п'ять фунтів стерлінгів». Рвучко прошепотів Бенедикт містерові Крептрі. Містер Крептрі так і просяяв. Вважайте, що вже умовив». О, Господи Боже мій, вигукнула місіс Крептрі. Що трапилося, Люба? Занепокоївся містер Крептрі, кидаючись до дверей. Мідолаха не в змозі нести тацю і одночасно підтримувати штани, відповіла місіс Крептрі, співчуваючи й цокаючи язиком. Ви що, не збираєтесь допомогти їй? спитав Бенедикт. Ну, звичайно збираюся, і місіс Крептрі кинулася до дверей. Я зараз повернуся, кинув містер Крептрі Бенедиктові через плече. Не хочеться пропускати таке видовище. «Дайте ж хтось, дівчинці, ремінь, чорт забирай!» – заревів Бенедикт. «Но чому, коли всі будуть в холі насолоджуватися пікантним видовищем, я повинен валятися в ліжку?» А в тому, що він повинен поводитись саме так, немає жодного сумніву. Від однієї думки, що треба вставати, починає крутитися голова. Мабуть, він хворий набагато серйозніше, ніж йому здавалося вчора ввечері. Правда, зараз його вже не мучили майже безперервні напади кашлю. Але тіло ломило, а горло нестерпно боліло. Так сильно, що навіть у зубах віддавалося. Він смутно пам'ятав, як Софія його доглядала. Клала на чоло холодний компрес і навіть співала колискову. Але він практично не бачив її обличчя. У нього не вистачало сил розплющити очі. А коли сили були, кімната була занурена в темряву і Софі постійно залишалася в темряві, нагадуючи йому, раптом Бенедиктові виразно пригадався сьогоднішній сон, і він відчув, як перехопило подих, а серце несамовито забилося в грудях. Йому снилася вона, таємнича незнайомка в сріблястій сукні, яку він зустрів на балу маскараді. Снилася вона йому вже неодноразово, хоча з того часу, як він бачив цей сон востаннє, Минуло вже кілька місяців. Але чому цей сон знову відвідав його сьогодні? Він думав і навіть потай сподівався, що відсутність цього сну протягом такого тривалого часу означає, що він уже звільнився з-під впливу незнайомки. Схоже, що ні. А може, знайомство з Софією навіяло на нього спогади. Але Софія абсолютно не схожа на жінку, із якою він танцював два роки тому. Ні волоссям, ні фігурою. Волосся надто коротке, а фігура надто худа. Руки Бенедикта досить чітко пам'ятали округлі форми жінки в масті, коли він танцював із нею. Порівняно з нею Софію можна назвати худою. Голос, правда, здається трохи схожим. Однак слід визнати, що після такого часу спогади про ту чарівну ніч ставали все більш невиразними. І він не міг уже точно пригадати голос таємничої незнайомки. Крім того, мова Софії, хоч і була в порівнянні з мовою будь-якої покоївки набагато витонченішою, і з мовою таємничої незнайомки не йшла ні в яке порівняння. Мова незнайомки видавала у ній представницю великосвітського суспільства. Бенедикт невдоволено пирхнув. Його дратувало, що доводиться постійно називати її таємничою незнайомкою. Найнеприємнішим було те, що вона приховала від нього навіть своє ім'я. Іноді йому хотілося, щоб вона назвалася будь-яким, хай навіть вигаданим. Тоді можна було б хоч якось називати її подумки. Хоч якесь ім'я шепотіти вночі, стоячи біля вікна і болісно розмірковуючи, куди вона зникла? Роздуми Бенедикта були перервані звуком важких кроків, що лунали з холу. Першим повернувся містер Крептрі згинаючись під вагою таці зі сніданком. «А куди поділися решта?» – підозріливо спитав Бенедикт, дивлячись на двері. Місіс Крептрі пішла пошукати Софія якийсь пристойний одяг, відповів містер Крептрі, ставлячи тацю на тумбочку. «Вам шинку чи бекон?» «І те й інше. Вмираю з голоду. А що, чорт забирай, ви маєте на увазі під пристойним одягом?» «Сукня, містере Бріджертон, жінки зазвичай носять сукні». Бенедикт ледве стримався, щоб не запустити в нього недогарком свічки. «Я маю на увазі», – сказав він, вважаючи, що виявляє янгельське терпіння. «Де вона збирається знайти сукню?» Поставивши тарілку з їжею на піднос на чотирьох ніжках, містер Крептрі поставив Бенедикту на коліна. «Місіс Крептрі має кілька суконь». І вона завжди щаслива поділитися ними. Бенедикт ледь не подавився шматком яєчні, яку щойно відправив до рота. Але ж у місіс Крептрі та Софі зовсім різні розміри. У вас із нею теж, зауважив містер Крептрі. Проте вона чудово носила ваш одяг. Ви самі сказали, що штани з неї падали. Ну, з сукнею таких проблем не буде. Чи не так? Навряд чи її плечі пролізуть у горловину. Бенедикт вирішив, що якщо він зараз не відвернеться на щось інше, він пошкодиться розумом і гарненько зайнявся сніданком. Він спустошував уже третю тарілку, коли до кімнати увірвалася місіс Крептрі. А ось і ми, проголосила вона. За нею несміливо увійшла Софі, потопаючи в сукні місіс Крептрі неосяжних розмірів, проте надто короткою. Місіс Крептрі була набагато нижчою на зріст. Чи не так? Вона виглядає чудово. Забелькотіла місіс Крептрі, сяючи. Так, посміхнувся Бенедикт. Софі люто глянула на нього. Для сніданку місця більш, ніж достатньо, грайливо зауважив він. Вона побуде в цій сукні, поки я не впорядкую її одяг, пояснила місіс Крептрі. Принаймні, вона пристойна. І вона перевальцем попрямувала до Бенедикта. Ну, як вам сніданок, містере Бріджертоне? «Чудовий!» – відповів він. «Я вже сто років так смачно не снідав!» Нахилившись до нього, місіс Крептрі прошепотіла. «Мені подобається ваша Софі. Чи можна, щоб вона лишилася у нас?» Бенедикт ледь не вдавився. «Що, вибачте?» «Ми з містером Крептрі вже не молоді. Помічниця нам не завадила б». «Аммм!» – відкашлявся Бенедикт. «Я про це подумаю». «От і чудово!» – підійшовши до Софі, Місіс Крептрі схопила її за руку. «А ви йдете за мною. У вас увесь ранок у животі бурчить. Коли ви востаннє їли?» «Вчора?» «А коли?» – не відставала місіс Крептрі. Бенедикт крадькома посміхнувся. Софія була явно спантеличена. Місіс Крептрі майстерно вміла це робити. «Я… я…» – місіс Крептрі взялася у боки. Бенедикт посміхнувся. «Ну, Софія, тримайся». «Ви що, хочете сказати, що вчора взагалі нічого не їли?» Голосом, що не віщував нічого доброго, спитала жінка. Софі кинула на Бенедикта повний розпачу погляд. Той безпорадно знизав плечима. Насправді, йому було приємно дивитися, як місіс Крептрі гасає із Софі. Він міг би голову дати на відсіч, що про бідолаху давно вже ніхто не дбав. «Я була вчора дуже зайнята». Ухилялася Софія від прямої відповіді. Бенедикт насупився. Мабуть, вона була зайнята тим, що рятувалася втечею від Філіпа Кавендера та купки кретинів, яких той називав своїми друзями. Садивши Софі за стіл, місіс Кредбері наказала: Їжте, Софія почала поглинати їжу. Було видно, що вона щосили намагається робити це не поспішаючи і з гідністю, прагнучи показати що хороші манери їй не чужі. Проте голод зрештою взяв гору. Через хвилину вона вже практично запихала їжу собі в рот. Бенедикт стиснув губи. Убив би того мерзотника, який змушував Софі голодувати. Він відчував, що між ними цією простою покоївкою існує дивний і тендітний зв'язок. Він врятував її, а вона врятувала його. Навряд чи, звичайно, він помер би сьогодні вночі, від жару ще ніхто не умирав. Але якби не Софії, він би й досі боровся з ним. А вона поралася з ним усю ніч і явно полегшила йому дорогу до одужання. «Ви простежите за тим, щоб вона з'їла принаймні ще одну порцію», – попросила місіс Крептрі Бенедикта. «Пійду, приготую її кімнату». «У приміщенні для прислуги», – поспішно уточнила Софія. «Не кажіть, ні синітниці», – відрізала місіс Крептрі. Доки ми вас не найняли, ви не вважаєтеся служницею, але і вистачить про це. Не дала їй домовити місіс Крептрі. Чи можу я чимось допомогти, Люба? спитав дружину містер Крептрі. Місіс Крептрі кивнула і пара вийшла. Насилу відірвавшись від їжі, Софі втупилася у двері, за якими зникли містер і місіс Крептрі. Схоже, вони прийняли її за служницю, інакше нізащо не залишили б її на одинці з Бенедиктом. Вистачало й меншого, щоб репутація дівчини була безповоротно занапащена. «Ви що? Вчора взагалі нічого не їли?» – тихо спитав Бенедикт. Софі похитала головою. «Наступного разу, коли зустріну Кавендера, поб'ю його до напівсмерті!» – прогарчав Бенедикт. Софі посміхнулася. Чи то її потішило, що Бенедикт, як і раніше, стоїть на захисті її честі та гідності? Чи то зраділа що Філіп Кавендер отримає по заслугах. «Покладіть собі ще», – наказав Бенедикт, – «хоча б заради мене». Напевно, місіс Крептрій перед тим, як піти, порахувала, скільки на тарілці залишилося яєць і скільки шматків бекону. І якщо їх буде стільки ж, коли вона повернеться, вона мені голову відірве. «Вона дуже хороша жінка», – помітила Софі, беручись за нову порцію яєчні. Поки що вона лише трохи вгамувала голод, і вторинного нагадування їй не потрібно. Найкраща! «Як ви себе сьогодні почуваєте, містере Бріджертоне?» – спитала Софі, спритно підчупивши вилкою шматок шинки і кладучи його собі на тарілку. «Дуже добре, дякую. А якщо й не добре, то принаймні набагато краще, ніж учора увечері. Я дуже за вас хвилювалася!» зізналася Софія, відрізаючи ножем шматочок шинки. «Було дуже мило з вашого боку подбати про мене». Софі прожувала шматок, проковтнула і лише потім відповіла. «Ну що ви, кожен на моєму місці вчинив би так само?» «Можливо», – погодився Бенедикт. «Але не кожен доглядав би мене з таким тактом і настільки самозабутньо». Софі завмерла, не донісши вилку до рота. «Дякую», – тихо подякувала Софія. «Який приємний комплімент!» «Я не…» – недомовивши, Бенедикт відкашлявся. Софі з цікавістю чекала, що він скаже далі. «Ну гаразд!» – пробурмотів він. Розчарована, вона поклала до рота шматок шинки. «Я не зробив нічого такого, за що мені слід вибачитися!» – раптом випалив він. Від несподіванки Софі виплюнула шинку в серветку. «Отже, так? – пробурмотів він. – Ні, – поспішно промовила Софі. – Зовсім ні, просто ви мене налякали. Бенедикт примружився. – Ви кажете правду? – Софі захитала головою, згадавши, як цілувала його. – Йому вибачатися не було за що, на відміну від неї. – Ви почервоніли, – докірливо промовив Бенедикт. – Зовсім ні. – А ось і так. «Якщо я й почервоніла, то тільки тому, що не розумію, з чого ви це взяли. Що вам слід е, вибачитися переді мною?» – буркнула Софі. «А ви надто кмітливі для служниці», – зауважив Бенедикт. «Вибачте», – схаменувшись, поспішно промовила Софі. «Їй треба знати своє місце. Але як же це важко зробити в присутності людини, яка хоч і належала до вищого суспільства», але яка, нехай протягом лише кількох годин, ставилася до неї як до рівної. Я хотів зробити вам комплімент, зауважив Бенедикт, тож можете спокійно продовжувати їсти, Софі промовчала. Мені ви здаєтеся, він помовчав, очевидно підшукуючи відповідне слово, досить цікавою. Ось як, Софі поклала виделку. Дякую. Які у вас плани на сьогодні, змінив тему Бенедикт. Софія окинула поглядом надто просторе плаття, яке видала їй місіс Крептрі, і скривилася. Мені доведеться почекати, поки буде готовий мій одяг, після чого я думаю, попитати в довколишніх будинках, чи не потрібна комусь покоївка. Бенедикт сердито насупився. Я ж вам сказав, що моя матінка візьме вас на роботу. Дякую вам велике, поспішно промовила Софія, але я воліла б залишитися у селі. Венедикт безтурботно знизав плечима. «В такому разі ви можете працювати в Обріхолл у Кенті». Софі прикусила губу. «Що робити? Не може вона сказати йому, що не хоче працювати в його матері тільки тому, що тоді доведеться постійно з ним стикатися. Найгіршої муки й не придумати. Ви зовсім не повинні вважати, що несете за мене відповідальність». Нарешті знайшлася вона. Бенедикт глянув на неї з виглядом зверхності. «Я ж обіцяв знайти вам місце, але...» «То про що тут говорити?» «Нема про що!» – промимрила Софі, розуміючи, що сперечатися з ним абсолютно марно. «От і добре!» – він відкинувся на подушки, явно задоволений. «Радий, що ви зі мною згодні!» – Софі встала. «Я мушу йти!» «Навіщо?» «Не знаю!» – відповіла вона, почуваючи себе повною ідіоткою. Що ж, бажаю приємно провести час, посміхнувся Бенедикт. Рука Софії мимоволі стиснула ручку ложки. Не робіть цього, попередив Бенедикт, не робити чого, не кидайте в мене ложкою. Я й не збиралася, стримано зауважила Софія. Ще й як збиралися, розреготався Бенедикт. І зараз не проти, тільки от духу не вистачає. Софі стиснула ложку з такою силою, що рука затремтіла. А Бенедикт сміявся так, що тремтіла ложка. Софій стояла з ложкою в руці. «Ви збираєтесь забрати її з собою?» – посміхнувся Бенедикт. «Пам'ятай своє місце», – промайнуло у Софі в голові. «Пам'ятай своє місце». «Про що це ви там думаєте? У вас таке люте обличчя?» – задумливо промовив Бенедикт. «Ні, не кажіть, я сам здогадаюся». «Напевно, про мою смерть у муках, яка так і не відбулася». Софія повільно і обережно обернулася до нього спиною і поклала ложку на стіл. Повертатись різко вона боялася. Один необережний рух і ложка полетить просто йому в голову. «Це дуже мудро з вашого боку», – глузливо похвалив її Бенедикт. Софія повільно обернулася до нього. «Ви з усіма такі люб'язні чи тільки зі мною?» «Тільки з вами», – посміхнувся Бенедикт. «Маю ж я якось вмовити вас» прийняти мою пропозицію, влаштувати вас на роботу до моєї мами. Ось я й намагаюся. І взагалі, міс Софі Бекет, ви пробуджуєте в мені все найкраще». «Це і є найкраще?» – недовірливо запитала Софі. «Боюся, що так». Похитавши головою, Софі попрямувала до дверей. Розмова з Бенедиктом Бріджартоном, виявляється, може бути вкрай стомлюючою. «Софі!» – покликав він. Вона обернулася. «Я знав, що ви не запустите в мене ложкою», – лукаво посміхнувся Бенедикт. Софія вважала, що зовсім невинна в тому, що сталося наступної секунди. Їй просто біс якийсь поплутав. Рука сама собою потяглася до туалетного столика, на якому стояла свічка. Схопила її і кинула через усю кімнату, прямо в голову Бенедиктові. Софія навіть не почала дивитися, потрапила вона чи ні. Але вже вискакуючи за двері, почула гучний сміх Бенедикта та його крик «Молодець, міс Бекет!» І вперше за багато років усміхнулася по-справжньому радісною посмішкою.